казала на килимок. Олексій узяв його в одну руку, другу підставив їй, і вони пішли. Яка гедота, подумала Муся, відчіпляючи пальці від підвіконня. Вони аж побіліли. Як добре, що вона зовсім не схожа на жодної з цих манірних пан і панянок, які обсадили цей пароплав Немо мухи, що вона ніколи не клюне ось на такі дешеві прийоми і що ніколи ніколи не вийде заміж. А на честь цього рішення муся озирнулася довкола, щоб таке зробити, аби закарбувати його на віки вічні, знайшла ножиці. Рішуче зайшла до ванної кімнати, і перед тим, як прийняти душ, відтяла свої локони аж по самісіньків вуха. Ось так. І цирульника не треба. Нехай знає. Зробивши свою чорну справу, Муся не втрималась. Визернула з за дверей каюти. Так і є. Парочка якраз прямувала до номера, що розташовувався на протилежному боці довгого коридору. Почула уривки фраз. «Нончаки! Зброя справжніх чоловіків!» Луною відбився у вухах молодійний голос Ванди та Кіхасі. «Я лише чув про них голос Олексія. Бажаєте глянути? Не відмовлюсь!» Заскротів ключ у шпарині, Висунувши за дверей носика, Муся побачила, як Ванда відчинила двері свого помешкання і відступила, даючи дорогу Олексію. Двері зачинилися. Муся вискочила до коридору, навіть не помічаючи, що в пеньюарі і боса. Прокралася до дверей, зазирнула в шпарину і нічого не побачила, і нічогісенько не почула. «Сідайте, налейте собі щось», – сказала Ванда Олексію, киваючи на стіл, де стояла пляшка шампанського. «Мушу переодягнутися». Вона зникла у ванній. Олексій почув, як полилася вода. За кілька хвилин жінка вийшла. На ній був зелений шовковий халат з хутряним коміром, що глибоким низьким трикутником – Спускався ледь не до середини талії. Витраючи чоло рушником, Ванда полізла до шафи і кинула на ліжко дві чорні відполіровані палиці, з'єднані між собою з рідним ланцюгом. Ось, 15-те сторіччя, родинна реліквія. Олексій узяв нончаки погладив відполіровану поверхню, розтягнув ланцюг. «Дивна річ! Родинна? Я думав, що ваше дивне прізвище по чоловіку. Я – удова!» Опустила очі долу Ванда. «Ношу прізвище мого батька, китайського дипломата». «Неймовірно!» – видихнув крапка. Ванда печально зітхнула. «Історія мого походження досить неординарна. Але краще б вона була звичайною, як у всіх. Можливо, тоді мені жилося б простіше. Але, вибачте, певно вам це не цікаво. Краще вип'ємо». Олексій відкоркував пляшку, розлив по бокалах шампанське. «Мені цікаво», – відповів подаючи, Келих, – «цікаво все, що стосується вас, Вандо. Ви дивна. Яке ваше ім'я?» «О, так, усі звертають на нього увагу. Але все просто. Моя мати польського походження, китайський дипломат і польська княжна. Чи не дивне поєднання?» – посміхнулася вона – але попри все, це саме так. У них була якась шалена історія, як у романах.